«Ага. Тобі огидна моя прекрасна героїчна суто, Сталінська інституція, значить тобі огидний Сталін. Прекрасно. Висновки з цього відомі. І тоді й ти, і ми і всі твої родичі, які виховали тебе в такому злочинному почутті до великого вождя, будемо мати всі належні наслідки. Але що я маю робити?» Сергій Петрович, прижмурившись, подивився у стелю, немов розбирав на ній потрібну відповідь і знову потрабанив пальцями по столі, нарешті глянув на Марусю. Знаєш що, скажи йому, що ти сумніваєшся, що ти непевна в ньому, не ти, мовляв, не кохаєш його, це Боже Борони сказати, а він тебе, він, мовляв, такий прекрасний, такий чудесний, він так подобається всім жінкам, а ти така простенька дівчина». Вона краще за всіх дівчат, закричав Івасик. І ти не можеш вірити, що він серйозно покохав тебе. Ти просиш його дати тобі час подумати, перевірити його і себе. Ти, мовляв, на канікули вийдеш кудись, а потім видно буде. Це його не образить, не зачепить його амбіції, не викличе підозріння. А тим часом приїде твій батько, і ми всі разом порадимося, як краще для всіх звільнити тебе від твоєї ролі юдів. Ну, згодна Марусю. Згодно, крикнув Івашко. Кажи Марусі згода, а ми його потім ліквідуємо, а ти мовчи. Вдавано, сердито обізвався до нього батько. І, значить, я його мушу тільки один раз побачити? неймовірно спитала Маруся. Тільки один раз, а потім нехай твій батько, член Верховної Ради, нагулявшись на Україні, звільняє свою дочку від ковтання ганчірки. Маруся схопилась на ноги, обняла дядя мишку за голову, гаряче поцілувала його. Згода, згода, крикнула вона, а тепер побіжу додому, бо мама, мабуть, знову хвилюється. Від тата чогось не було чергової листівки. Я їй дала стару, вона не помітила, але тепер треба іншу давати. Ну добре, так я зараз же, як побачусь останній раз з Олоферном, прибіжу до вас. До побачення Васику. Спасибі дядю. І вона, як вирвавшись на волю, вибігла з кімнати. Розділ 19. Коли крізь віконечко почало сіятись у льох сіро рожеве світло і зачувся надворі та в коридорі підвалу рух, пацюки потроху стали зникати. Але немовби через це спрага зродилась така пекуча, що Степан Петрович, незважаючи на гострий біль у грудях та животі, від найменшого поруху підвівся і почав лизати мокру землю там, де його обливали шматки пляшок, залізні скобки дверей, гухкість стін. Та від того жодного заспокоєння не було. Тільки у тілі від болю чи чогось іншого з'явилось дрібне-дрібне тремтіння. У вовчку кілька разів з'являлося обличчя, але Степан Петрович Уже не пробував прохати води. Упавши на стару смердючу купу гною під стіною, ось закривавлений, брудний, мокрий, він лежав із заплющеними запухлими очима і жагуче ждав сну забуття зникнення. Нарешті знову заклацив ключ у дверях, загомоніли голоси у коридорі і до льоху війшли вчорашні народні судді. Ембедисти так само хапливо внесли стіл, стільці, шнуш. Шпигун лежав і не рухався. До нього підійшов один з солдатів, пацнув його в бік ногою і крикнув. «Встать, не бачиш, що суд прийшов?» Степан Петрович зробив застоганого зусилля, оперся на одну руку і хотів підвестись, але упав назад головою на солому. «Підняч і підвести його сюди, суворо наказав голова радгоспу. МВДсти кинулись до диверсанта, вхопили його під руки, підняли в повітря і піднесли до столу. Посадіть на стілець, крикнув голова. МВДсти, як мішок з піском, спустили на стілець ворога народу і при світлі непогашеної лампочки та сіро-рожевого ранку, що з жахом зазирав у віконечко, посаджена на стілець постать була така моторошна, що навіть ембедисти старались не дивитись на неї.